Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa eshrah li sadri wa hli l'uqtada min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal ki Qul nə qədər çox Allah subhanahu aleyna neymətlərinə şükür edərsə və Allah subhanahu olan olan neymətlərini həqiqdən də artırar və Allah subhanahu aleyna neyməti qulun üzərində həqiqdən də hədsizdir. Və biz Allahın lütfi ilə, Allahın rəhmi ilə, Allahın mövvəqli biz keçən dərs deməli, İmam Buxarinin səhi kitabına başladıq. Və biz keçən dərslə deməli Vəhyin başlaması kitabından iki hədisi bitirdik və üçüncü cü hədisdə isə demək, şərhin yarısına qaldıq. Və üçüncü cü hədis də Ayşə rədiyəllahu hədisi idi, qeyd etdiyimiz kimi və biz orada demək Xadicə rəziyallahu anha-nın peyğəmbər artıq E, deməsi ki mən özümə görə qorxdum deyəndən sonra biz orada qaldıq təxminən və dedi ki orada Peygəmbər dedi ki e, laqad xəşitu ala nəfsi dedi mən öz özümə görə qorxdum və dedi ki bu özümə görə qorxdum e, o hədisin ləfsində gəlib nəfsim nəfsi yəni nəfsimə görə Orada nəfs, yəni bizim indi dediniz kimi nəfsinə görə etdir, nəfsinə görə o demək deyil. Yəni, burada nəfs can deməkdir. Çünki hər bir e, canlı insana ona nüfus salir, nəfs salir və bu baxımdan da Peyğəməsən burada özünə bildirilmiş. Yəni, və qeyd etdi ki, burada e, İbn Həcər Rəhməullah e, özümə görə qorxudum. Yəni, bu xaşit sözündə dedi ki, 12 dənə. Yəni, rəy gətir və biz bir nesəsini sadaladıq orada və sonra Xədizə radiyallahu anhə deyir ki, Kəllə vallahi məh yəhzun qalla abada innaka latasilur rahima watahmilul kalla wataksubul ma'duma wataqri'ud dayfa watu'in ala nawaybil haqq wan talaqat bihi khadijat hatta tadabbihi wa rakat ibni nawfal ibn asad ibn abdul uzza ibn ammi khadijah va e, peyqamberim o vaqt ki e, bildirəndə ki artıq e, mən özümə görə qorxdum Və e, burada xadijə rədiəllahu anha peyqəmbər e, sallallahu səlləmin bir növ, muradını başa çüşün edemək istəyir. Yəni, onun başına gələn bu şeylər, əgər e, ilahdandırsa, Rəbdəndirsə, aləmdən yaradanı olan Allahdansa deməli, burada e, Peyğəmbər sağ səlləmin deməyinə ki, mən özümə qorxdum. Xəlcə Rədiyəlləm başa düşdü ki, yəni, bu bir növ əgər bu ona və e, peyğəmbərə bu peyğəmbərlərin əlaməti isə, deməli hərsa peyğəmbər sallallə ilə bu vəhlə, bucür e, fitnə, fəsad, e, şirkin, asilin içində olan bu ələblərin, bədəvlərin içində peyğəmbər sallalləmə acınacağı gün gəlir. Və Xadice rədiyalla başa düşür ki, burada peyğəmbər sallallə bu baxımdan qorxunu hiss elir və Xadice rədiyalla ona e, bir növ başa salmaq istəyir ki, əgər bu sənə ilahdansa, yaradandansa Allahdansa Allah Subhanahu sayi heç vaxt darda qoymaz və qeyd eləyir ki, sonra Həcə rəziyəllahu təalə başçır peyğəmbər sallallahu əleyhi olan bir çox sifətləri açıqlamaq və deyir ki, sən deyir, e, sən e, heyətində qohum əqrəbi arasında Sıxlıq yaradansın, sən, sən qoh məqraba arası kəsməyirsən, hansı ki bugün bəzi müsəlmanlar bu baxımdan naqistdirlər və deyir ki, və sən deyir, e, borcu olanlara yardımcısı olsan yəni onların borcuların qaytarılmasında, çətinliyə düşənlərin yükün hasanlaşdırılmasında, sonra imkansızlara yardım etməkdə və qonaq E, qarşılamaqda, yəni qonağın haqqını ödəməkdə və deyirsən, deyir, haqqı sablən, haqqlarının özlərinə qaytarılmasında sən e, fəalsan və bəzi il vaxtədə gəlib Allah e, Xədizə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, yəni e, sən deyir, siddiksən, yəni sən e, sadiksən, sözündə düz danışansan və... E, bu baxımdan bu düzü İmam Buhari rivayətində yoxdur amma e, təfsirdə İmam Taberi bir çox rivayətlərdə bu cür rivayətlərdə gəlib ki, Xadice rədiyəlla eyni zamanda Peyğəmbər sadiq olan sifətin də e, açıqlayır. Və sonra Xadice rədiyəllahu anha deməli Peyğəmbər s.a. başına gələn bu e, hadisəni və e, dərhal o vaxtı həmən ərəblərin dövründə yaşayan, bir, bilən insana müraciət etmək istəyir və bu onun doğumu əmrisi oğlu Varaq Adibin Nofəlidir. Nofəlidir hansı ki, o öz dövründə, orada ərəblərin dövründə artıq e, nastranləşmişdir. Və Xədicə radiyallahu ənhə Peygamber sasəmi götürüb düz Varaq Adibin Nofəlin yanına gedir. Və qəni İmran qad tanasırı fil cəhliyə vədir artıq var qədə bir nöfəl artıq həmən o dövrdə e, nasonləşmişdir. Düzdür, Peyğəmbər s.ə.vələmin, Peyğəmbəlinin əvvəl olan ərəblərin mühitində insanlar bir çox halları var idi. Yəni, e, kimilər? Hənifili dinində, İbrahim ə.sələn qan hənifili dinində. Yəni, hənifili dini orada e, müəyyən bir şəriət, əhkəm yoxdur. Sadəcə, hənifiliyə özü ibarət idi? E, şirkdən meyil etmək. Yəni, şirkdən, şirkə deyil, şirkdən meyil etmək. Yəni, şirk sağda sağa, sola yönəlmək. Və bu baxımdan, orada şirkdə olmayan insanlar vardır. Hənifliydə olan insanlar vardır. Və ikinci kisim insanlar bütpərəstilər, müşrikiləydir. Hansı ki, onlar e, Quranda adı çəkilən bütlərə və eyni zamanda Kəbədə mövcud olan bütlərə və eyni zamanda hərən öz evində olan bütlərə ibadət və istahiş edirdilər. Və bir qisim insan da Onlar artıq Naslani və yaxud da Yahudi e, qismində idi. Düzü, yahudilərin çoxu e, mədnə ətrafına yerləşmiş, çünki onlar bilidirlə ki, peyğəmbərlik e, xurmalıq oradan yerdən çıxacaq və bu baxımdan onlar mədnəyə əvvəlcənd sığılmışlar. Amma Məhkə ərəblərində isə çoxu Naslani təşkil edir ki, bu baxımdan da bunlar Naslaniyədən biri də Varıqt ibn Nofəli idi. Və sonra Xədicə radiyallahu ənhə onun e, vəsfindən bildirir və bildirir ki, Ə və kanə yəktəbül kitabəl artıq o ibrit dilini yəni indiki yahudili dilində yazmaq pozmaq bacarırdı. Fəyaktu incil bil ibraniyyə məşəallah an yəktəb və deyir ibranidə ibrani dilində incili yaza bilər. Yani, Allah subhanəhu və təala nə qədər istəsə, o qədər də yani, bu yaza bilər. Yəni Allahın izniylə bu o yazıya e, sahibdir. Yani, yazmağı bacarırdı. Və o kəbir bir şeyx idi, artıq qoca kişi idi, artıq gözləri bunun, yəni tutulmuşdu. Və burada əslində ə, hədisin istər hədis əgər onun Varaq bin Nəvfəlin bu cür ə, kitab yazma, oxumaq bilməsi, istər Ayşə rədi hallan gəlsin, istər Xədicə rədi Allahu anh gəlsin, onun bu cür yazmaq bilməsi, oxumaq bilməsi burada onu mədih eləmək deyil. Yəni, onu böyük bir alim səvəsində qaldırmadır, sadəcə bildirmək istəyirlər ki, yəni, bu həmən dövrdə, həmən dövrdə, ərəblərin içində artıq savada dini, savada malik olan insanlardan biriydi. Yəni, Xədicə radiyallaha onu aparıb, e, Əvubəki Siddirin yanı aparmadı. Başqa-başqa məşhur sahiblər yanı aparmadı ki, əvvəlki e, sonradan sahib olanlar. Hansı ki, Peyğəmbərsəndən, Al-Bəkir, yəni dost idilər. Başqasının yanı, on yana aparmadı bu, Ərəblərin e, böyülərinin yanını aparmadı ki, bu böyüdür, axsaqqal, bir məsləhədə eləyəsin, kimi yanı apardı? bilənin, yəni dinlə bağlı olan bir kəsin bilən, yəni bu da birbaşa öz səcin Quranda tapılır ki, Allah təala Qurancanda buyurur ki, "Fəssəlu əhlə zikr en Halbuki bu gündə də insan bilmədi şeyi biləndən soruşmalıdır. Hətta o hətta o ə, başqası ondan əxlaqla, ədəblə daha üstün olsa da belə elmi kimdən soruşurlar? Biləndən. Ola bilər bir qisim insan ibadətdə xeyləm həccə eləyəndi, ümrü eləyəndi, milyonerdir, yaxşı zəkat verir, sədəqə verir. Şəriəti kimdən sorusam, pulu çox olamsa elmi çox olanla? Elmi çox olanla. O baxımdan hətta e, bu özünün əksini e, e, Xədici radiyalov ənənin İslamdan qabakı halanda da öz, yəni əksini tapır. Və bildirir ki, artıq yaşlı kişiydi, artıq gözləri tutulmuşdu. Fəqalətləhu Xədici, Xədici radiyalov ona bildirir ki, Ya ibn əmmi istəmi min ibn əxiq və bildirir ki, ey e, əmim oğlu, öz qardaşın oğlundan eşid. Əslində, e, var qədəkdir, Nöfəl Xədizə radiyallahu anhın əmsi oğlu idi. Ancaq o Peyğəmbər səv əmsi salim idi, biri başa nəhsəblə. Düzdür, Xədizə radiyallahu bunu bu cür deməklə, yəni e, ona görə bildirir ki, onlar ikisi də bir qəbilədən idilər. Bil və hardasa yaşlılığına görə əmi ki, mürazət eləmək olardı. Amma kök ehtibarilə hamı biz bilir ki, Varaqa ibn Nofəl Peyğəmətlərinin əmisi salmır. Fə qalələhu Varaqa, Varaqa ibn Nofəl Peyğəmətlərinin əmisi salmır. Varaqa ibn Nofəl Peyğəmətlərinin əmisi Nofəl Peyğəmətlərinin Dedi ki, əxli, dedi, ey mənim qardaşım oğlu, yəni nə görürsən? Yəni, e, mənim yanıma gəlməkdə yəni, nə iddianə, nə şikayətlə, yəni, nə gördün, nə fikirlərsən, nə hansı halda yanıma gəlirsən, fəxbar o Rasulullah s.a.v xabara mən rəa, fəqa ləhu varəqa hədə nəmus əllədi nəzzələlləhu alə Musə. Və e, var bir naufəl Peyğəmbə s.a.v deyəndə ki, e, mən nə görürsən, ondan xəbər verir, Pe Peyğəmbə bildirdi ki, artıq başına gələnləri ona bildirdi. Hansı ki, o onu mələk onu sıxmışdı və dedi oxu, o, dedi o, bir mə bunu təşradı və sonra Varaqə bin Nəfəl bu işdən sonra bildirdi ki, bu artıq deyir Allah Subhanahu Allahın Musaya nazil etdiyi etdiyi namustur. Ə namus da mənası yəni sir sahibi demək və bu da yəni peyğəmbər yəni demək idi. Düzdür, bəzi təfsirlərdə gəlib ki, əvvəl e, deməli peyğəmbərlik ilhamı vəhyi gəlib İsrafildən və bəzi rivayətə gəlib Mikayildən və sonra artıq elçilik risaləti, yəni müjdəsi gəlib Cəbrailə salam. Hər bir halda bu, yəni, bu təfsirdə varid olandır, Ona görə bildiririk. Ancaq burada namuz sözü bir başı olaraq, yəni sirsab, yəni mələk deməkdir. Yəni vəhi gətirən mələk deməkdir. Və burada niyə görə dedi ki, Musaya nazil olan və İsa demədi? Əvvəllə ona görə ki, şərhçilər qeyd edir ki, burada Musa ona görə dedi ki, çünki Musa əleyhə salam bir çox xüsusiyyətlərinə peyğəmbər s.a.m oxşuyurdu. Əvvəla Musa əleyhə salamın əhkamlar daha çox idi. İsanın gətirdiyi şəriətdənsə ona görə peyğəmbər s.a.m da əhkamlar daha çoxdur. İkinci Musa əleyhə salam öz dövründə Firona qarşı göndərilmişdi və eyni zamanda peyğəmbər s.a.m də Ərəblərin cahilə dövrü Firona olan kim idi, Əbū ilə qarşı yönəlmişdir. Bu baxımdan e, burada şərhsi qeyd edir ki, bu baxımdan burada Varaqa İbn Nofal bəs Musa Aleyhisselamın adını çəkir. Və sonra Varaqa İbn Nofal bildirir ki, ya leytəni fiyhə, e, fiyhə cəzəun deyir, ya leytəni, yəni kəşkəmən bir cavan olan. Burada əslində cəcə sözün mənası, yəni balaca heyvan deməy idi. İstər keçi balası, istər quzu balası. Bu bu rivayet bizdə eyni zamanda da Əhob bəkr rəziyallahu onun nun zəkatı inkar edənlərin qıssasında bu ləfiz işlənir. Yəni mənası odur ki, balaca keçi balası. Və burada da e, Varaqət ibn Nəfəl niyə görən eşi çəşmən balaca olardı? Yəni əslində ərəblərdə e, bir növ e, dilin bəlağatından idi ki, gəncliyin o qədər e, uşaqlıq çağın arzulamaq idi. Ki, ki bir növ özünü balaca kiçik bir heyvana bənzədirdi. Yəni o mənada ki, yəni keş mən elə cavan, elə gənc olardım ki, niyə görə leytani aku nu hayyan iz yukhrijka qoumuka və deyir, mənim belə gənc olmamda səbəb nə idi? Keşdirməndir. Gənc olardım, sağ olardım o zaman ki səni qöyümün öz yerindən çıxardandan zaman Yəni bu peyğəmbərlik əlamətindən sonra səni incidib, əhziyet edib öz yerindən çıxardan zaman və peyğəmbər dedi ki: "Auh mukhriji dedi onlar məni çıxardacaqlar mı? Və baxın görün peyğəmbər sallalləm Varaqat ibn Nəfəlin bu sözün qarşısında çox təəccüblü bir söz işlətdi ki, yəni mən hansı ki Özümdən heç bir uydurmamışam, bir şey etməmişəm. Məni bir cahiliyyə dövründə yaşayan bir insan kimi düzgünlüyümü, sidqiliyimi, əyri eləməməğimi, olmamağımı, asil etməməğimi, ondan sonra bir çox ərəblər kimi içki içməyən, bütlərə səjdiyət etməyən, o dövrdə mövcud olan bütün asillərdən uzaq, uzaq olan bir insan kimi və məni Allah Subhanahu ağyar peyğəmbərliyə verisə, məs Allahdan gələn bu peyğəmbərliyə görə mən insanlara haqqı çatdırmaq dırmamağa görə məni qöyüb öz yerimdən çıxardacaqlar mı? Və bu həqiqətən də e, çox təəccübləndirici bir haldır ki, və biz bu günlərdə də biz bu halı yaşayırıq. Hal budur ki, görürsən ki, kimçə təzə hidayət olur və valideyninə başa salır, qonşusuna başa salır, qohumuna başa salır və səni tanıyan, kökündən, nəslindən, qəbiləndən, tayfandan olan insan İndiham eləyəndə şey filan kəs vahabidir, filan pulalı, filan kəs belə, belə eləyir və sən bu təəccübə özündə yaşıysan. Yəni, sən dərək eləyirsən ki, subhanallah, nu, necə ola bilər ki, bu haq dini qəbul edib Allahın və rəsul əmrinə ihtiyat etmək, yalnız ki, bütün kainətin yerin-görün yaralıışında əsas hədəf budur. Buna görə insana bu cür iddia iddiam olar mı? Bax, bu həmən sualda Peyğəmbər s.ə.v, Varaqat İbn-N E, sözünün qarşısında bildirdi. Və Varakət ibn Nəfal ona bildirir ki, nəam. Läm ya'ti rajulun qattun bi misli ma ji'tə bi illə udiyə. Və in yudrikə e, yudrikəni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara, thumma läm yanshab. Varakət ibn Nəfal peyğəmbərəsə bu təəccüblü sözün qarşısında bildirir ki, bəli. Yani burada heç bir təəccüblü bir şey yoxdur. Niyə görə bəli? Çünki hər bir peyğəmbər sənin kimi, sənin gətirdiyi və ilə gətirən peyğəmbər yalnız-yalnız öz qövmü tərəfindən oldu, düşmənsiyyə məruz qaldı. Və bir əzirvətdə gəlib ki, əziyyətlərə yəni məruz qaldı. Və sonra Varqdəvi Nofəl ona təsəllü vermək, ona ə, bir növ yardımcı olmaq istəmək arsun bildirir və bildirir ki, əgər ki, mən ə, sənin Peyğəmbərli gələn günlərin olsaydı, məndi sənə ə, layaqətli yardımcı olardım, yəni sənə, sənə yardımcı olardım və sonra varə qədəm bu günlərdən sonra çox yaşamır və dünyasını dəyişir və bu müddət artıq vəy başlayır, yəni kəsilməyə. Düzdür, deməli, Əhməd ibn Həmbər öz tarix kitabında qeyd edilir ki, yəni vəyyin kəsilmə müddəti 3 il müddətində oldu. Və hamız bilir ki, Peyğəmbər salsam neçə il müddətinə Peyğəmbər olub, 23 ilində və əgər 3 il müddətində vəhk kəsildirsə və 3 ildən də sonra neynir vəhk? Təzdən vəhk başlayır dağlanmağa, yəni müddətir e, surasıyla başlayır vəhk təzdən e, dağlanmağa. Və e, Əhməd öz kitabında, Əhmədin Həmbəl Rəhamolos tariq kitabından qeyd edir ki, Peyğəmbər sağ səlləmin, yəni röyədə gördüyü əlamətlər 6 ay idi və 6 aydan sonra artıq başladı ona ayıq vəhlər gəlməyə və vəhyin başlanma müddəsi isə Peyğambər s. s. 40 yaşına çatandan sonra doğulduğu aydan, yəni Rabiyyəl əvvəl ayından vəh başladı açıq aşkar, yəni gəlmi, aydındır. Və i̇lk rüyada olan vəhlər Rabiyyəl əvvəl ayında başladı və sonra isə artıq Ramazan ayında artıq vəhlər başladı açıq, aşığa gəlmə, yuxuda deyil, açıq-aça gəlməyə və beləliklə də, e, deməli, ümumi peyğəmbərliyin müddəti 23 il, yəni belə ahat eləyir. Yəni 3 il, 6 ay ilə bir yerdə, 20 il isə artıq müddətdən, yəni sonra. Və bununla da 3-cü bitir.